Spirituale. Emisiunea din seara aceasta este dedicată satului strămoșesc, Aramurșan. Am selectat pentru dumneavoastră, dar ascultător două interviuri înregistrare de teren un interviu cu primarul Comunei Săcel, domnul Gavrilo Dologa, și un al doilea interviu cu bătână gospodină a Comunei, Eliana Danci. Ca un colorar al datinilor populare marămurșene, vă propunem să audiați pe Ioan Pop și grupul Iza din Săcel într-un buchet de melodii adunate sub genericul Ovară ferminte pe Iza. Bună ziua anca nu, și bine anca ați venit! Încă nu, nu vă rog când o să începeți. A, bună ziua, ziua Domnul Primar! Bună ziua și bine ați venit la noi acasă! Uh, un, primar, un primarul nostru are și un nume și o comunitate pe care o vă spodarește este Domnul Primar. Găvrile Andologa, primar al comuniei Sărcel, Maramureș, Maramureș da. România. Domnul primar, știți că noi am discutat încă de multă vreme împreună și ne-am pus de comun acord că, într -adevăr, să Săcelul merită renumele de vatră etnografică pură și nealterată. Vă rog să făbuceți dumneavoastră sprijin argumente ca de-al locului. Ca de-al locului pot să spun în acest sens că Săcelul fiind și prima localitate așezată geografic la intrare în județul Maramureș în partea de sud-est a județului Maramureș intrare ce se face dinspre Bisteța Năsăut prin Pasul Șetrev n-ar fi rău și ne luptăm ca să fie nu numai geografic prima comună din județul Maramureș ne luptăm să facem tot ceea ce ne stăm putință pentru a fi și din partea administrativ-gospodărească prima comună. Cu ce este mai deosebit, mai distinsă celul față de alte comune, Marea Mureșene? Mai distinsă, să celul stă prin tradiție, chiar ați pomenit, dat fiind faptul că încă se păstrează o proporție mai mare de case vechi, tradiționale, de obiceiuri, de port popular, din păcate bătrânii îl mai păstrează în, în mod nu frecvent, mai da, nu, bă, nu mai bătrânii. Cei tineri l-au cam amestecat cu celelalte îmbrăcăminte cumpărate de la piață. E un lucru destul de neplăcut, pot să spun eu, să scoate în evidență prin uh, arta ceramică de Săcel, prin confecționare de măști populare, prin scultură, uh, avem picturi de biserici, avem biserică de lemn, uh, avem poartă de intrare în județul Maramureș, din lemn scultat în stejar. Haideți să le luăm pe rând, Domnul Prima, casele de lemn ale Săcelului. Cât se mai păstrează din cele vechi, și cum se mai conservă? Cât se mai păstrează? Din cele vechi, vechi, vechi. mai sunt aproximativ 3 sau 4 case. Din astea, alte, eu între 50 și 100 de ani, o să fie o proporție de 10%. Spus, Ele știm că după 90 luna a migrat către Occident, da. nici săcelul nu- a făcut exceții, oamenii au venit înapoi acasă cu bani, au făcut case, le-au dărâmat pe cele vechi. Dumneavoastră, vedeți o soluție în conservarea a câtorva case din cele câte au mai rămas? Văd o soluție din ce au mai rămas, însă, având cunoștință eu de... O casă veche de aproximativ 200 de ani, a avut atunci când a fost demolată. Casă păstrată de la părinți, bunici, străbunici de ai mei, aici, în această bogradă. Și ținând cont că acea casă avea în construcția ei prispă, era pe jos cu nu era cu dușumea numai tindă și cealaltă cameră în camera în care locuiam era pe jos lut, deci era un cu tor, era cuptor, era spori, vatră, în în interiorului erau leit din flemn la o grosime de aproximativ 6-7 centimetri lădoi pentru haine deci tot unde stăteai pe laiță avea o ușă unde țineai și hainele de spun că eu n-am mai prins, nu mă amintesc -am în comună eram în clasa 3 atunci când am când o demorat tai mi cea casă nu mă amintesc -am configurația respectivă la alte case din comună, și ce mă interesează pe mine aș construi o casă exact cum erau casele acum în aproximativ 200 de ani și împrejmuirea casei cu gardă din gardul însă cel era de trei feluri în parte de față a Iizei era din nuiele de alun de tufă în partea de dos, unde era pădurea de brad și de molit, era din răzlogi și din cepurile de molit. Cepurile de molit erau împletite trei fire de sârmă sau trei lețuri din lemn, lețuri din lemn prima dată. Dar. Și astea ar vrea să le readuc în actualitate pentru că am mai văzut școlul Uh, și până la Muzeul Satului în Baia Mare Dacă vineți cu Muzeul Satului, dacă e orașului... nu, e Muzeul Satului... Ah, că e, e, e casa da, că muzeul satului, da, da, sigur. Am văzut casă din nu era cuprins pe aia, nu era... M înțeleg. Era, uh, în uh, că nu era așa cum doream eu să o văd, acea casă. Nu era casa din copilăria da, dumneavoastră. Da, da. Dar aici, în Săcel, acum nu mai avem nicio... Casă după prototipul cel vechi, după modelul cel vechi? Nu, pe... -au, modificat, au modificat ușa de la intrare la ușă la intrare în tindă, că era două case și tindă sau o casă și tindă. La ușa de intrare în tindă era ușă masivă din lemn cu zăvor, cu cheie din aia făcută, băgai printr-o gaură și cu aia trăgeai zăvorul, îl încuiai sau îl descuiai și avea în față o leasă. Deci, ziua, având în vedere că bătrânii țineau în casă, știu eu, mai gaii, mai miei, poate și viței, ziua deschidea ușa de la tinte care se deschidea în interior și rămânea numai aia până la jumătatea tindă pentru a intra lumina și pentru a nu ieși afară ce avea în casă sau pentru a nu intra de afară, știu eu, asta altoră, cum, cum de se întâmplă ca dumneavoastră să fiți atât de atent cu toate detaliile acestea care țin de, de, de istorie, de etnografie? Cum, cum ați rămas așa de bine documentat păi, și ancorat? Am rămas. Am avut ocazia să fac comparație între sat și oraș după ce am absolvit clasele primare în. Cu am plecat la Cluj, la, școală, la Dej, apoi în armată, pe la rădăuți, pe la Brăila, am revenit la Dej, pe la Jibou, apoi pe la Sigetul Marmații, la... mă rog. Și am avut ocazia să e, fac comparația sau să e, observ orice schimbare. E, în fiecare vacanță, cum am acasă, de că e schimbat în comune. și Văzând schimbările ce se produceau în comună, îmi dădeam seama că tot timpul ceva se pierde din originalitatea localității și de-aia pasionat să rămân măcar în amintire, măcar în poze, în, știu eu, în o ambiție de a lupta pentru păstrarea sau pentru re... Înfințarea celor ce au fost care ce tradiționale. Am înțeles. Știu că v-am surprins ieri când am venit neanunțați într-o vizită într-o casă de gospodac. Erați tare, tare bine ancorat acolo la trebu, împreună cu niște nește. Ce faceți acolo? Că ne-ar să știți să mai da, bine. Lucrăm la o roată de moară din lemn care va fi învârchită de apă. roata roată de moară ce va fi instalată chiar la izvorul albastru al Iizei. În locul respectiv e, e o zonă turistică, e, locul se numește preluca Iizei. Acea roată de mare va fi învârtită de râul Iza și va produce curent electric pentru e, locuințele de acolo din zonă turistice, unde nu ajuns încă iluminat electric, și ca turism va fi o roată Cred că va fi cea mai mare din țară ca dimensiuni, va fi între 4-6 metri acum, să vedem cum o să ne dea bine să ne încadrăm și în normele tehnice, ca să ai și putere să nu nici să vezi că una din mândriile casei, adică ale săcielui, este... Cât de mare e un lucru și cât de frumos e. Vorbesc de partea Maramureșului, că e tot brandul dumneavoastră. Poarta Maramureșului, asta m-a tentat să o construiesc încă de când am intrat primar și înainte de a fi primar cât eram consilier local, pentru că în Maramureș mi se pare că e singura sau două zone unde îi culme de deal sau de munte între județe. spre exemplu, vârful Gutinului îi culme frumos, dar nu-i limită de județ vârful Prislopului îi culme de munte, dar nu-i limită de județ nu știu, Pâldealul Moisei, Moiseiului culme, dar nu-i limită de județ și aici am nimerit pasul ștrebuie și, și o culme unde de unde coboară șoseaua și înspre Bisa Sanesaut și înspre spre și și limita de județ. Și Panorama e frumoasă. Era păcat să nu fie e, folosită ca e, loc de amplasare a acestei porți, care, după calcule făcute și după câte informații am, e cea mai mare parte de lume din lume. Am vorbit, -am, am vorbit de locuri frumoase, de minunății făcute de mâna o M-am Vorbiți de oamenii, business, de oamenii din Săcel, de confrație dumneavoastră. Oameni din Săcel, datorită faptului că au fost, pe timpul regimului comunist, nu au fost o zonă cooperativizată, s-au ocupat foarte mult cu cultura plantelor, cu lucratul pământului, cu creșterea animalelor și într-o măsură mare și-au oprit și copiii de a merge mai departe la școală, eu întreb în sala muncele gospodărești și uh, oarecum față de uh, celelalte zone unde a fost cooperativa au fost uh, CAP uh, unde copiii s-au dus la școală mai departe cum spuneam, lătrâni uh, au rămas oarecum mai în urmă în ce sens? O rămas un pic în urmă uh, prin faptul că uh, nu, nu a avut posibilitatea să compare viața de aici din localitate cu viața din altă parte. Știi, ca să-ți faci o, okay. o imagine că și cultura uh, românilor are influență de peste tot și câte neamuri trecut migratoare... Sau care s-au stabilit aici, fiecare a -o adus o parte din cultura lor și noi ne-am folosit de ea. Am văzut pe cei mai buni și mai ușor de practicat, am păstrat și noi. Însă, după ce am ajuns să, să ieșim în, în mass media, prin televiziunea favorit, televiziunea TV Recluj, Orizon TV, televiziunea culturală care s-au ferendat pe teritorii localității sau am mers noi la filmări, am descoperit foarte multe talente. Talente care s-au observat cu o stat ascuns, o stat conservate, nu le nimeni, Sau au prea puțin. Ia să auzi mai, faceți să enumerație sub Deci, la... Am fost prima dată la emisiunea Primarul Favorit la București, unde au rămas foarte impresionați. Aici au văzut emisiunea de trei ore în direct, cu mâncări tradiționale duse de un grup de femei de la noi. Portul popular vechi de 100 de ani, în niște obiceiuri populare pe care le-au manifestat grupul de femei Grupul Izvorului Izei, am fost cu meșterii populari, cu meseriașii în arta olăritului, ceramica dacică nesmălțuită, e, cu sculptură cu e, meșterul Grigorețulean, dincolo cu arta olăritului Danase Burnar, meșterul popular bătrân renumit pe plan european, a fost Tanase Cocean Fiertat. Am fost cu uh, măștile populare, uh, ce vreau să spun... În secundă, vă întreb o da. clipă. Deci, au fost lucruri necunoscute. Acum, în bună parte, comorile nesăceni au început să fie cunoscute, oamenii de specialitate care le-au le le și promovează de acum Spuneți-mi ce cu cuptorul acela de olărit. Eu știu, dar trebuie să afle și alții. de zice că ar avea o vechime de peste 500 de ani. Ceramica dacică nesmărțuită, am înțeles că pe teritoriul României e un unicat. Mai e ceramică smărțuită, gopsită, nu știu, de vorezu, de Da, ceea ce spuneți, dumneavoastră, margele. eu am auzit confirmat de cuptorul acela că este str străvec, stră-străvec. Da. Am auzit de la oameni de știință, deci nu este numai o poveste sau zvon, se pare, este atestat științii. Vi s-a propus vreodată sau s-a discutat vreodată, la nivel de demnitare, ca acel cuptor să fie declarat ca valoare în patrimoniu UNESCO? Nu, nu, și eu o idee foarte bună. la. Hai Haideți să facem -a. apel acum, către da, lume. Nu, nu m-am gândit la chestia. Haideți să gândim acum și să da. spunem cu voce tare. Da. Facut nevastru apel către, către oamenii de știință, uh, nu știu, către demitari. Am mai fost în emisiune uh. la filmări și am uitat să întreb meșterul popular Tânânas Burnar cum, cum reușesc să descoperească unde îi. Lutul ăla din care fac oale pentru că îl scot de la o adâncime de 10-11 metri. Nu mai a să găsesc. Se pare că e un secret al meșteirol că mulți au tot întrebat unde unde scot arcile. Da. Și nu se scot. că e o chestie foarte Și tehnica -a de, da. de a. Păi, tehnica e rudimentară. Sap manual, îl scot cu. Uh... Așa cum era fântâna cu cot sau cu roate de mult, cu găleată sau cu, cu alt vas pe muntul de acolo din fundul fântânii Da, dar ați văzut că e scot un anume fel de argilă, au semnalele lor în materie de... Da, ce vreau să zic, nu se... nu e lucru ușor să te apuci să sapi o fântână de cei de 10 metri și... Când ne la 10 mai, să nu dai de nimic, să lucrezi deja bani. Deci, totuși au, -au lor, semnalele lor. Am semnalele. semnalele lor, dar cuptorul. Eu am citit lucrări de specialitate. cuptorul este cu adevărat vechi și, încă o dată, re, refac apelul ca acest cuptor să fie expertizat. În, autorizat și validat și demarate procedurile din Ministerul Culturii și Direcția de Patrimoniu pentru integrarea acestui cuptor de ceramică în Patrimoniul UNESCO. Este unicat european din câte știu. Mi-am adus aminte, poate mă ajutați în acest sens, Uh, am citit o criticică Marea Chemare uh, Voivodul Iancu de Hunedoara în epopeea lui împotriva turcilor o a făcut apel la țară uh, pentru a el ajuta uh, Om și cal, deci călăreți, în lupta împotriva turcilor și la acea chemare au răspuns 100 de călăreți din Săciel sub conducerea lui Gostoian 100 din Săliștea de Sup, sub conducerea lui Dan Șușca și 80 din Dragomirești nu știu uh, cei din sub conducerea cu erau, că nu scrie în către uh, în istoria respectivă, însă zicea acolo că tot grupul ăsta era conducerea capitanului Dan Șușca din Săliște. Istoria uh, Maramureșului zice, uh, disting, nu știu, Dan și Șușca separat. În către zicea Dan Șușca ca fiind același nume. Drept răsplat, după ce au câștigat epopia militară în puterea turcilor, voie o, ani cu teune. doară, au donat șapte munți lui Dan Șușca, dintre care au mai rămas numele de vârful lui Dan, aici, o unitate militară, aici, noi zicem vârful Măgurii, aici în să cel. Însă ceilalți șase munți, nu știu unde s-ar afla. Am aflat dintr-o istoria Maramureșului în economică prin 1600-1700, ar fi și în Maramorișul de peste Tisa. Mm -hmm. Am mai aflat că ar fi univa și în zona Ardealului, cea de nord Ardealului, nu știu. Okay. Aș fi foarte curios să văd care au fost cei șapte munți. Care frumos lucruri! Cine v-a învățat să, să cercetați și să-i așa frumos trecutul? Și fizionomia Maramureșului. Ce de unde a, știți asta? De unde știți să vorbiți așa? De unde... A, Că n-aveți limbaj de lemn, recunosc. Am a, a, învățat a, ca o replică, zice, decât să citești o carte, trei cărți rele, odată mai bine, citești o carte bună de trei ori. Sau Picului strop, fac al mărilor potop, zi de zi spric, adun și în curând au ai un, zi un Eu am încercat în tot momentul și și la primărie același treabă o fac să nu pierd pe cât posibil orice moment să nu mă întrebe cineva seara mă, ce ai făcut așa să zic nimic. Deci ori să fac ceva practic, ori să învăț ceva teoretic și mai ales ca să îmbină practica cu teoria. o poezie, că am scris și poezie, am scris și proză, O poezie o compuneam mergem pe drum la serviciu facem naveta pe jos sau cu bicicletă, sau cu tren, sau, mă rog, alții se domne, n-am timp să sufl, nu, domne, în timp ce gândești rău la altul. Mergem pe drum la locul de muncă și înapoi, mai bine, e, ori zic o rugăciune, ori înveți o poezie asta sau asta. e tare ceva, frumos, sau... ori o rugăciune, ori o poezie. Da. Ce visează dumneavoastră pentru să cel? Pentru să cel, ce visez... Nu ca primar, mai... ca catar, ca, ca om care da locul, om cu rădăcină aici. E, în primul rând ca un de că de-aia mă interesează mai tare, că aici am, am născut chiar... În o grad asta, asta. aici da. v a născut? Da. da, aici era o casă veche cu spate despre. Ați spus acelea pe care le-ați O, a -o. A -o a făcut alta taică în partea aia, aia am demolat eu și am construit-o pe asta. Ca, ca simplu cetățean, n-aș putea că, să spun cât visiez eu la viitorul Zecelui, cât pot să spun din punct de vedere a primarului, pentru că dacă reușesc mai un mandat față de, în afară de asta, eu am speranța ca să aduc Săcelul, din punct de vedere și administrativ, pe primul loc, cel puțin în județul Maramureș. Îl vedeți între obiectivele realizabile ale Săcelul și cel de turism? Da. Deci, uh, Despre proiectul asta, de rog, primele, Acesta este proiectul uh, pe care vă uh, ruga, anume să vorbim vorbiți, pentru că ne adresăm, vorbim pe un site cultural și ne interesează promovările uh, culturale și turistice. Deci, uh, din punct de vedere a turismului, odată, după ce terminăm și roata asta de din lemn, o, o să am trei obiective uh, extreme. Deci, cea mai mare parte de lemn scutat din lume va fi cea mai mare roată din lemn, cel puțin în România, cred, cea mai spasioasă biserică de lemn în România, până acum o să fie să trei. Vreau să fac o fântână arteziană în care să cuprind toate obiceiurile locului a Săcerului și dacă se poate și din împrejurime, din împrejurime apropiate. Săcerului. Cine să vă ajută la asta? Uh, cine va deci, asta vreau să spun că am avut ocază încă de când eram șeu de Gara CFR, nu descoperești valorile din jurul tău, numai dacă te apuci să faci un lucru. Eu zicea o vorbă că un omul cunoști numai după ce ai mâncat cu el un sac de sare sau doi sac de sare, cam Am avut ocazie la lucrările care am făcut, pot peste steroiza, bazinul cu apă, mă rog, eu căutam meseriaș. nu știam dune să s-a și după ce mă apucam de lucrare, mă apucam eu. Și vedeam cum ieșeau așa ca și furnicile la soare, meseriași, meseria, Am lucrat la un pod aici, peste Reuiza, eram consilier local, Eu intru un meseriaș, mi-au zidit picioarele de la pod cu piatră de carieră, deci nu cu cofrag. Au rămas, domnule, uimiți, meseriași? Renume, care au văzut podul respectiv. Au venit niște în bazine de apă din Platulicea, din sud, de acolo. Când au văzut ce bazin de apă nu au făcut rotunde, din cofrag, în lemn, niște meseriași bătrâni de aici, din sărcel care au mai lucrat la cifere, la din apă, au zis, domnul, pe n-am mai văzut că am învățat de specialist. Și, deci, îi, deci, mă folosesc deci, de deci, din deci, deci, din punctul dumneavoastră de vedere, România nu e pierdută. Nu, nu, nu, nu. Nu e pierdută, nu e cunoscută îndeajuns. ajuns. Și noi trebuie să descoperim în ceea ce facem e, niște metode ca oamenii să nu fie orgolioși, să fie e, să spună unul la celălalt ce, ce știe să facă, să se ajute unul pe altul, pentru că sunt foarte o oameni foarte inteligent. Am amintesc că în urmă cu 6 nu știu, șase, șapte ani, e, o căzut crucele la biserică asta din centru. Odată jos Sfântul o ce veche din lemn îmbrăcată cu tablă. Și mi-am interesat, domnule, unii ar fi și mi să facă cruce. Am ajuns până pe la Baia Sprie, pe la Cavnic, pe acolo, cineva, ce prin Vadul Ize Și, până la urmă, am făcut-o noi și am, după ce am venit alții să le facă. Abii de te-n lege, bradule măi, Abii ce te Fără ploaie, fără vânt, Cu ce țină la pământul, ce să nu mă leagă nu, Dacă uiți rău vinul mai. Și rământările goale Un rământ făr de oiță Ai și-ți ca un făr de băciță, mă Că Sunt Virginia și am venit să scriu o carte despre Săcer și despre viața de demult a oamenilor. Eu sunt Ileana. Ileana, care, dragă mea, dragă mama? Cum să zic eu? Ileana... Ileana... Cum te Ileana... cheamă? Da. Danci Ileana. Danci Ileana, alu Cui. Alu Nicolae, al Zaharie. Deci, Danci Ileana, al lui Nicolae, al lui Zaharie. Da. În ce an ești născut, mama? 42. În 1940. În 12. Unde? În, în Sacer. În, în Săcel. Și acum unde trăiești, mă Aici. Aici unde? Când? În Dealul Mosesului. În Dealul Mosesului. Dealu da. Dealu da. Da. Îți ții de, de, de Săcel. De Săcel. Aici Săcel. e Fundul Izei. Aici e Fundul Izei. Și la biserică unde te duci, Manta? Aici pe Iza. Aici pe Iza. Da. E, Acum, mamă, danci. Danci, ai zis. a da, zis, Danek. Mă povestește-ne din viața Domnului. Tale și acelor cu care ai copilărit, de -demult. de demult. De demult? De demult! De când a fost o copiluță? De când spus? ai fost copiluță? Când a fost atâta, da. Eu pus mama traistă în spate, pită, te Și o bucată de slănină, o miez de brânză. Eu ai brânză, ca mă doară știți-vă că aici e brânză. sigur? Și la deal pe câmp. Până în sărat, n-ai avut ce ca ta cu ea de acasă. Uhum. Plus, cam capita de ovăz, de ahrișca, am un capita de sucălei, am un de sucălei, am un capita de sucălei, am un capita de sucălei, am un capita de sucălei, Da, un da. de sucălei, am un capita de sucălei, am un capita cu ei la moara și mă tânam de eu, să m am, m -am de aia am un capita de sucălei, am un capita de cu am cu orzi, cu sacară, cu lucruri de asta astea se face pita, plomă, da. de, de unde era orzul, secară. La noi în sat era păteche, moinile, arache, din capăt în capăt. Când, Când m-am descepat eu, Arat cu plugul, Am înțeles, cu plugul. Ce înseamnă moina? i pe zis, păi toată moine, bună mință o bucată de mâine până aici mie, de-aici să colieie, ienie? Am eu Sunt eu, locurile, eu zic, haturi. Da, ca la noi. Mâine. Haide, înțeles. Haide, ca la noi. Și, și... zici, ma, că te trimitea mama, nu tata? Mama mă trimitea. Că tata era, cum era atunci, pe vremuri, de a eram butii. Eram sânul ei, patru, patru coptii, în fața la părinți. Da? No? Potrivit a nicestei, să o, ni -o, -o fac foarte greu atunci de Foarte. Când erau sute de mii de cel că pe vremea lui, să în aur în casă. Uh -huh. Dar e? lasă că până la ce au mai aveam. Nu, nu, dar propun. Dar... Dar nu mai propun. Dar până atunci n-ai văzut o bucată de colesă numai la Crăciun, dacă uvid La Paști, dacă. Dacă în tot de ai mutat mai tatăl. Nu. nu era. <sus> Știu dacă ai avut tavea bani, că, ajut că -ai a că n-ai avut și ce mâncați, mamă, Daci? Tot de aceea, o văz, am scos. Ești că tot de aceea... Ești că -te, Pita. Pita, te, -te mi trimitea mama cu animalele. Da, cu, cu animale, Lapte azi... și brânză aveați, nu? Lapte, brânză, carne, de aceea nu duceați nicio. Că țineam. Țineam oi, țineam porci, fertați, țineam de ței, da. țineam, nu? Avem, da. Dar nu era bucate. La școală te-a dat și... Mi nu mi-am îmbrat nicio zi. Vă, eu nu știu numele cum să scrie. scriu. Nici o zi, nici o zi. Nici o zi. Și mulți copii din... dar nu s-au dat, dat la școală. Nu, Tu nu am la școală numai ceea ce era că de cât de ce mai... Era. Ai fi vrut să te duci la școală? Eu nu mă dăceam la școală, nu eram aici. Unde erai? Unde eram, cine știe că eu n-am făcut de cap. Am înțeles. Dar eu, de că nu mă am dat nimeni eu. Nu, nu am Ce tristețe. Cum era școala? Te uita la ea. Ai văzut școala? Am văzut școala. Cam 32 de ani. Am lucrat aici am A fost mie, de sărbici. Așa. Și nu am nimic. Ca fost. Cum să zice? Eu vă spun pe râul meu. Sezonieră. Sezonieră, nu. Așa. Și atunci, ce sezonieră? Niciun eu. Nicio pensie n-ai? nimic, absolut. Da. 32 de ani. Care. A scos banii și s-au dar, pe, cine o ea nu știu. Am înțeles. Am. O să-ți dai seama. Când te-ai măritat? 19-ai. Până la 19-a ai fost la așezători. O, Ce și -o, cum era? O, cum era acolo? Hai zi asta. A, pe de acolo, despovesesc ca pe acolo zis istorii. Ai, mama, asta vreau, asta vă, hai. Aveam caere aici. De ce faci? Aici aveam caere, aici era lângă mine, alta, dincolo, alta, dincolo, alta. Și ne apucam toate faini de cântat și Apoi făceam butini, le puneam toate și le făceam butini. Până, de cu o Ați văzut o de Nu știu, mamă. n-ai sâta, le-am. Potul căsă. Potul A, știu ce să A, da. ce Știu, să fie fetouri. Pe Stan, pe Bran, pe pa papușa, pe pa nu știu pe care, de orice, Pavel, Andrei. să fie făcut făciori Să pe noi cu caierile, hai! Pă făciori, nu? No? Aici -a era pansă. Venea fiezoar de peste sap. Bună minte, dacă nu am făcut aici. Mai de an, eram 20. Și de-am într-o casă, trece, în Trece în Și Și S-au ne unde venea făciori. fluier. Ea era, era fain. Ai lucrat, Noi. lucrați? Lucram, ce... și nu aveam o să meargă numai mine noastre fără, fără tort. Că cu ce ne-am îmbrăca? Că ne-am îmbrăcam cu mâna, lucram-ul. Am închidu-și cu milioli și pe tatăl meu, Dar atunci, numai ce-ai făcut din mâna. Și cam ce se facea de mâna Pânză, că numai că de parte, că o să vedeți. Pânză făcută, saci făcut, obdeale de... Demile, de ce te mai nu? De ce de mâna? De mânuca. În până când eram albastre. Și dimineața, ne puteam la doi, la unul, la doi, ne când ne puteam, tot ca unul cu tine. Mere, măcar când eram doi eram culate. La care? Iarna. Iarna. Iarna. Abi era totul, făcute, totul, tot ce? Răstitore. dacă vă trebuie pădau. Ce? am răștitori. Ce-am ce ce răștitor? Răștitori e care punem totul. Și-l punem. Dar și-l punem și-l Din ce se făcea pânza? Din cânepă? Din, din... cânepă? Ei, zic cum se cultiva cânepă. Cânepă? Da. Ai! Da. Așa cum ai? Păi, cartofi. Ai? Da. O să amini, O discuiești? O să amini. De trei ori ea, peste ei, rară, că să și de vară și de toamnă. Era foarte, foarte greu de lucra cu ea. O puneai în baltă, o scoateai, o spalai, api, pe razile o răzeleai, că dacă a venit -o zi, să vă o eu razile, să vă o eu tăte, că eu tătele am, Răștitor, razile, eu tătam. Tătam din bătrâni, tăte mai țin, tăt. teptini de teptanat când, eu te fain, te țin. N-am nimeni. Nu, țin că n-am ciupanie umnit. Și nimeni nu se le iubesc, familia. Eu, bine, hai să casa mea și nu se bagă nimeni. Nu se bagă nimeni. Păi când nu le place, după ce-i murim, eu fac tot bine. Am înțeles. Dar până trăiesc eu, da? Și dacă ne dai că. voie să le facem și noi fotografii la lucrurile natale să venim într-o zi, veniți că vreți! Da? Că vrei veni ce să venim. Că Oare razile, cum să variet cum se făcea așa de mult? Oare răștitori? Vă arăt! când oricând! Ce o să acasă Am înțeles, fetele erau mândre să lucreze. Da, da, da! Care fata nu lucra Ce nu era de haznă? Cea nu se o făcut nici, n-are nimic! Ia-i Crăciun, aici are torturi! Îi de dea torturi și îi pe Faina, așa, tot pe Părudă se vede că ai fete, Că ai fete Mă, fete, are două? Nu eram două la mama! Ai mm rudă. -hmm. Da, da, ruda înseamnă zestără. Da, nu, nu, nu, rude care fățeam, îi puneam torturi de afară să se uște. am înțeles. Ruda. E a, aceea rudă care am îndu, aceea nici nu vreau să... să ce dubla la rudă dacă vrei să iei, ruda? Am înțeles. Și? Eu dacă... Dai, a, ce vrei ele? Ce rudă. E nu, Nu mai? stai, nu mai în cameră. Nu ai În cameră, dacă vrieți, <coughs> vrieți să vedeți să de cameră, eu mă duc și mă duc. Dar, s -a s -a nu să mergem noi și ne arăți. Îți arăt, vă nu eu la lumea, Și băieții, feciorii când veneau, se purtau frumos cu fetele, nu? Fiecare avea, fiecare avea drăguța lui. Da. de ce a bun i de asta? Ea nu ei, m-a tăiat, e duminic, ei, eu, eu, și a pinuat, a pipă, butii, a pipă, a nu poți să a spun. E mult a a nu a a pipă, a pipă, a nu, Nu. Nu? Nu. a pipă, a pipă, nu a fost a pipă, a pipă, a a fost o pipă, a O a pipă, la dofșul la sănta că nu mai oameni bătrâni. Tineria nu mai vieții, nu mai mai. Toți generatul i-au dus pe țabătar. te rog, cum nășteau femeile. La Și șușa acasă. Și acasă. Șa acasă. Șa acasă. Ai văzut vreodată vronăștarea acasă? N-ai văzut, n-ai. Și mă tare când ai născut copilul Eu acasă. Acasă ai născut acasă. Pe cine țioru ăsta te am cu Dumnezeu de Așa, cu Dumnezeu de Singura la Da. Pe iubița mea acasă, pe feciuri, pe Nicolae, Ce am mai înțeles? Vă zic, atunci am fost o băteagă și. ca altumniu fobat, ca bărbat, ca bărbat. Și eu l-am născut și se iertat o fiime moartă. Nu mi-a nimic de gabulicu și că nu-mi uiti fietul și nu-l aia. N-am unii și mata lui veselă. Noi am fost eu, că n-am 72 de și că n-am luat o injecție. Nici să eleme. Nici să noi, nici să nu. ce am luat? Celălalt. Că e uh, una? Ce? Una, ca e cum se zice? Palinka, cum se zice? Suica, cum zice? Horinca! Horinca! Eu o să știu, horinca! Da, so -tru -tru. Horiinca, da. da ce Deci eu pahar l-am băut. Da, un pahar l-am băut. Ce... cu ce ajută horinca atunci când dai cu măsură? Ai cu măsură. La ce -bu e bună? așa aștept până, întâmplă până șoanțe, și o mare moară microbii. Eu am auzit, nu știu dacă ați auzit, de doctorul Petrescu. Nu. Dacă nu ați auzit, Eu am de doctorul Petrescu, a zis, an, de cât să iei bunți. de cât să-mi la doctor, eu am avut de val, vă spun, cel mai mare tate, am avut de val cu... Mișoc. Cu, cu Rinichi. Am dus la doctorul, acela era a fieciului ăsta, ce n-am eu, eram micuț. Cu patru ai. Am dus cu el acolo cu abutul la, tupiert, mm. și tu pierzi, ei și Petrescu, că suntem chemăm cei din ea, mai departe. Și am zis, Doamne, nu mă pot îndrepta, era huligatul. Cum a spus, era de satarat, era de. Jun să-i ce Nu mă că a da. Sun, când a fost, când au fost, când au fost, când au fost, dacă au eu când dau fost, dacă au Dar eu îți fost, când au ce Domnul doctor, eu i-am zis George că am da, da, da. m a dus la el la, cum se spune, la el, la... La, la cabinet? La, nu, la casă, la el. La casă, la... la, la a... Duce acasă, când ea bea, bea o jumătate de beare dimineața peste stomacul col sau sara, pe și un să nu duciut. La nii, fratelea ca care am s-a eu. Ce-am s-a cealat la a am făcut. Pe am strâns. Pe te-a și mișlocul de la aplație. Ce mă durea? Și-o zic că ta mine ține două luni de zile. Două luni. Ține saraș de mine ața. Eu nu crechește așa din acas. să nu se sta până să bie un țai dacă ne e vebere. Era eu, Nu-i lui! Era greu. Ce să zic că baii că cum a fost greu. Am făcut și-o trei patru la coptică, e la copti. <laughs> mă duc înapoi, mă duc înapoi, mă duc înapoi la doctor cu coptirul la control, zice că mine nu, cumi. Dă da mă că nu vă spune că ți am pățit, mm. dar nu mi-a făcut nimic. Am înțeles. Și ah. nu mi-a făcut nimic și nu nec. Și așa ne torc, si înduc, ta core de te aduc. N-a venit o stropșugă, n-a plecat, la gândam, dar trebuie să plece tăsul după noi să vin, hai! Pui, pui, pui, pui, pă-o fiertă! Ce frumos, spune mama! Și spunem tăia, în timpul războiului, ai amintiri? Aia am fost nicuța. Nu știu nicuța. Nu prea știu eu. Atâta știu, atâta vorbă știu, că eram nicuța, cât de nicuță eram, nu-l înțeaminte că a venit noi, acolo în grădină, unde stăm eu la mama, era tata Dumnezeu ierti, și lui din ea, -o concentrat, cum se ducea atunci la concentrare și ne luat un bu, un bou, uh -huh. poate că știți, o mărhaie, și-o tăiat -o acolo, într-o grad, acolo, o tăiat și -o acolo, mâncat-o. Cine-o fără nu știu eu să pun spun că cine-o pot tăiat -o. No, Că te rău și... Nu, arăți voi. de atunci sunt -mi, mintea, că l au omorât și eu m-am cântat, sunt zis, uai bă, omniu. Copil! Da, Copii, țin, îți era mine de anima. A zis, mamă, no? mamă, daci, e adevărat că aici oamenii sunt înmormântați în grădina casei. Da. Ia spune de asta, te rog, să înțeleg și, să și noi cum vine. Cum? Cum? Cum? să? Și dacă vreau să mă îngrop eu acasă, livada mea, eu îm fac un fac, Nu-mi fac eu cum? nu Oamenii, oamenii fac și-ți îngrop acasă. Știi? Este acasă, nu și, dar De ce au făcut oamenii și n-au vrut să ducă omul la cimitir sau ne-a fost drept să-și țin omul acasă? Să... Cum simți tu? Eu nu simt asta. Nu eu știu. acasă nu mă pun. Acasă între cum? Mâini dacă mor, ducă mă în nu sat. Dar înainte de ce să puneau oamenii? În... Care, e, care e cum, cum s-a lăsat la copii? A -a. Dacă eu am dus copiii, tu aici mă grup. Da, da. Nu. No. El aici? Copiii ascultau. Da. No. Copiii ascultau de părinții. Asculta. Vai ce te i noi de părinți? Păi, că, păluciu. De ce te, ce... Ce te învață mama? Ce mă a învăța, mama? M-a învățat așa, dragă mami. Ești mai, ești mai bătrân ca tine de din cum era noi, le -o dăm pe sus. Dacă vii să-i popa pe atia și să cum era de mult, dacă vii să, să faci o licență, nu-i voie. Era Dumnezeu de zicea noi, când m-am capătat eu, eram la biserică și eu, cu mai la biserică, cea mai din jos, și era Popa Găzdacui, zicea. Uh -huh. Ei, Ileana, se vede că ai părinți, uh -huh. că dat duminica, dacă nu ai măs la biserică atunci, -a, tu nu ai voie să ieși până la poartă. Te ținat de, de rău. Gata. Deci te duceai la șezătoare cu băieții, da. dar nu. nu fata era totuși ascultătoare pe părinți, da? Ierta. Era cu rușine lumea atunci. Nu? Era, am nu-i rușine la tine. Uite, acum cum e mama, zic. Zic, zic, cum e acum? Eu am eu pic! Am luat șezătoare, eu mă iau și mă duc cu zac și vin pe mâini, mi la 4 la 5. Da, tu ca fată să-și Dar nu crezi că părinții greșesc acum. Amu, aici am adunut, aici adus aici nu-i de zina copilul, copilul nu i de zina, copilul cei bătrini. Ai plecat până în sat, la vara 7 să acasă. Ce-l trebuie să că ești hezuri, de mi așa, ori Am Amu, amu la șase seara și vin la 4 dimineața. Pe aceea e fată? Nu-i fată și nici nu-i mai pune la nicio travă, la cum. Nicio... Dar nu este tăpâna, nu să fac nimic din ea. Nu-i bun. Mm. uite că eu nu văd de la... Hai, mai o generație de la mine trebuie că mai fac, dar de la treia generație de la mine nu mai fac nimic, nimic. Nu știu, fac nici de mâncare, sunt pentru el, să, pântruie, să fac de mâncare, nu știu. Ia mm -hmm. Ea pate de două dălgeai, deci, eu am eu familia mea, nu vrea fa, de barăbăt la juți. Ce înseamnă bară, voi, frăjit? Cartofi. Cartofi, am cartofi, Cartofi, să iați pai. Da? Nu, no, atâta știe. Atâta știe. Da, coptila e dată ia mamii. Tu pe coptila, lasă-o. A, a, a mai rău. Apoi a faam mai bine. Apoi a faam mai bine. Păi, îmi ia de a nu-at. Păi, îmi de urge să facă coptila. Pe, dacă coptila nu știe de acasă, pe, dacă se duce, o moară, propun. Fie că ești noi. Mm -hmm. Ești ducătoare. Pe am ce făcut? Dacă tu te duci într-o casă de oameni, eu când am vintea până de 19 ani, dacă vreți mă credeţi, dacă nu, nu. Eu am vinte între oameni. Eu am fost 11-lea. Doamne, hai, aşa, uite ce că am până la pe -o mare. Bine, mă. ce Da, da, no, da, De comuniţii erai ceva mai mărişoară când au venit comuniștii, când au venit... Uh... Rușii lui Stalin, asta ți-a aminte ceva, mm. nu mai nu știi, nu. Mm. Zată pe vremea lui Ceaușescu, ce știi că aici era. rea? Am aici pe vremea lui Ceaușescu, ce știi că nu găseai nimic. Așa? Nu găseai nimic, fără dată ți da pe mână ce-l dau în că fiecare am făcut acolo. Atâta mai încolo. Oamenii erau înfricoșați să vorbească A. între Dar, ei? nu puteai găi. ai zis, ce -ai, ce -ai, ce -ai, ce am mi cu cine nu-mi cunosc, nu, cunos, nu zic -mi că nu-mi cunosc. Am înțeles. Ce, aici, în, în partea asta, nu trebuie să dai nume, că nu știu că nu-i, nu, nu, nu vrem să facem... Au fost oameni răi de-ai locului, fie ai satului, care s-au dat cu comuniștii? Tornător. Turnători. Turnători. Nu. Nu. nu, nu știu. Erau străini nu care Comuniștii erau Stina. din altă parte? Pe nu era de aici, aici nu era la noi. De unde no, au venit, mama? comuniștii? Eu nu, nu, nu știu. Nu știu. De la, la Sigăt, pe, pe aici de unde Nu știu. Mai nu. departe, nu. Acelea nu, nu știu. Nu știu. Nu știu. Ce, ce știu, știu, ce, ce știu. știu, știu. știu. Ce, ce știu, știu, ce ce? Dar în, în timpul lui dacă îmi vreau la scoală, da. nu erau pișcauri mai mari ca mine. Ești. Mama, dar în timpul lui Ceaușescu, aveți voi la biserică? Aveai, vai, dacă n-ai venit niciun serviciu, dacă aveai un serviciu, te-ai venit în biserică. Opa! Dacă era primar, dacă era șef de post, dacă era de aștia, mai... Nu, cu țeva înăintare. Și nu, nu să ducea pe furești la biserică? Nu, nu no, nu știu, no, nu știu, nu-i venit no, no, că Africa, Nu, era Africa, nu, că îi ți-a un serviciu. Dar, așa, cu asta. Dar, așa, cu asta. E grav. Am dat-o fără de ei să niciun act. Ce am făcut? Cine mi-a Mama, Mama, nu a făcut școală, nicio școală, nu are școală. Nu era acum învățământul. Dar nu știe, că la școală în Fundație. Dar, dacă n-am văzut la școală în Fundație, când am văzut aici, dacă nu a fost, mi-a ieșit, m-a spus 32 de ani, era la. Așa. Vineam învățător, învăța patru clase. Era doi coptii, de a treia, ia doi de a. Un a a doi a doi a două, doi -a, -a, că nu era copții mulți, că nu sunt nici că aici. Și unde era școala? Aici, un, ian, Era mare. Aici scoana. e mică, mare. E mare școală. E mare. mare. E do. Clasele erau trei. Trei clase și, da. și un mare. Da. Un și, și învățătoarele nu. erau din sat? Nu. Era un a fost de un fostul de un, a fost un, un mai era și din sala de cam tot mai străini era oameni, știi? Eu n-am luat la școală, că când am luat la școală, totul cum mai era mai bine. Dar era o zi care nu vor să ducă la școală să spună: Uite cum am adanțat și acum la adresă, Bată, se regretă că n-a fost dată la școală. Dumnezeu e ar și uidiniați că nu mă putut da, că eu am făcut mare și eu am focalul de bătăi și nu mă putut da. Ai crescut pe alții mici? Nu. pe frate. Păi, stai nu, te-ai mama, tata se ducea cum v-a spus, la bă, ce, mie, cum nu O întâmplare mai. Hai, Se să Foarte griu foarte greu. Se duce aminte, cum ești tu în vioi. Se duce aminte o, o întâmplare, hai, o poveste de satului, o întâmplare de satului. Nu. Nu știu, nu. ce întâmplare, așa nu Nu, ce întâmplare nu De Cai, poți să povestești. Cai. Cai, cum să nu? Nu. Atâta puștiu să vă spun de Cai. Era căluță de zilin, prindeai doi cai și te duceai la plug. Luai plugul același și te duceai la plug și arătai. Cu am și eu. Cu el, dar traie, fetele și femeile erau cu. Nu e nimic dacă nu ai bărbat, te duci unii, ce-i ca. O să am, pe spun că aveam cai noi, Și Și ducea mama, eu, că nu eu eram mai mare. Eu punam cai, mama, ține-le parnie. Unui plugul. Dacă ai văzut plug, dacă e că nu aș lăsat. E ca să pe nu poza cum Sa nu ajungă, nimeni bremniile noastre, credeti ca va fost greu. Cred că fost greu. Foarte greu. Acum e mai ușor pentru oameni dar cum? Mama e mai ușor ca mult. Ca are un mai mult tot putin, are un bani. Are un brage mult, n-ave ce nimic. Crescai, bie a O matusa de mea, 17 pe o avut. Am gândit cum putu ca este, putea foarte greu, foarte mult. Să știți? Foarte greu. O fost greu într-o feare. Într-o a fost un cu fost. Mâncare, carne, brânză, de ce au fost. Cu ce se încalțau uh, copiii? Vedeam por porcul și făceam obțini de porc, de foarte de porc. Am înțeles. Și de roată, de... Ce? de... Nu știu cum îi zicea la un feare, roată, groasă. Ne faceau obțini. Iara, mai vezi ce călcata? Nașii, da, știi Și, Era, șor, și se de lână, nu? De lână, a făcut de mână. De mână, să nu a făcut moam când vrei. Și cu ce s-a îmbrăcat cu cu, oamenii? Tot cu de lână. Tot cu Galina. Toți cu, de lână. cu de lână. bluză de lână. De ce mai așa? Nam. Ce Nu mai am. de lână, Ia-te te ce fai. De, nu era nimic făcut din un bol numai de mânuțele babilor. Uite, se a apropiat da. Sfântul Paști, mamă, da. Dar ce când, na, ca mamă, ca, da. și mă ai fost da, copil la copil, ai făcut mamă. Uite-te, asta da. e da. făcută de mână și de rână. Am înțeles. Da, aia, așa, Am înțeles. Păi, Spune și mie, când era a apropiat Sfântul Paști, că da. suntem în postul Paște. Da. ce da. ai mandale la copii de Sfântul Paște mâncare? Zici mi. Când avem, când avei mai, mai buni, oaua și de-astea am avut și brânză și carnea am avut în casă <laughs> Nu puteam pune mâna pe un de doi de făină, foarte a... greu. Asta era dorul. Asta, asta era mai mare dor, erau moar la noi în Sătări, miecle și zice, au moară, era bătrâni, zicea, haidea spune la mine, mă dau cu mama mie, uh -huh. ziceți că voi da eu. Să vezi de să vezi de malai. Hm. Da, da, trei patru ghii de nu de mălai, trei de, de ce puteam? Nu Și la o casă de oameni, trebuie mâncarea. Trebuie mâncare. Noi eram noi patru, era mama, toate erau șase oameni. Plus că, vezi cum mai bine un neam, mai bine un... Da. Mai tu te duci, că de mult așa se ducea. nu se făcea și cu cartofi? Ce, si, cartofi? se punea, da? Uite, ai cartofi, mi-ai cactop și mi-era drojdea. să maluat, se nu știu cât. Mai mare ca ușa asta, mai. Era scrisă. Dar ce a fost scris, care o știu tot ce... Care știu să citească? Dar eu dacă nu știu, nu vă păspunem într-un cuvânt. sălbatice veneau la casa oamenilor. Nu, nu e comorau limbii, nu. nu comorea că era tare mult pe câmp. Era multă mare mar pe câmp. Lua stena oilor, stena din stâna oilor, din din te la interior ai să a sorturat pe Palestina ai s-a sorturat pe Palestina nu vini acasă mu? Esti acum să bagi pungă? Acum să bagi? Ei nu, să bagi, eu vă la să te vizualizez acasă. La tăieta, eu te întreb dacă. Da, aici am băut. Da, am băut. Nu, asta Când era mai bine? Când era mai bine, înainte în comuni sau acum, după după ce nu mai sunt comuniști, că când crezi mai bine? Acum mai bine. Eu zic că mi-e bine. ce zici eu? Zic mama, de ce crezi? Credei eu că mi-e bine că găsesc ce vrei? Am înțeles. Ce bine? Ai amnias de pensie, lui, cum are și amniu bărbatul lucrat în mine, are pensie. Eu zic că e mai bine, pe eu fiecare are. Acum, care, ca, ca, ca da. om care ai suferit și de poftă, nu ai avut pofta. Acum doi. ai apucat să-ți faci măcar poftele de făcut De cozorate, plăcinte, să-ți Deci nu mai suferi da. acum. De nimic. Doamne, doamne, are 18 milioane de pensie și, do și 420 pensie. Am înțeles, Da. No? Și doamne, multam. dau și la coptii, am și eu, și mulțumesc lui Dumnezeu să mă ție Dumnezeu deci nu mai suferi ca înainte. Vai mult am suferit. Când am făcut la ca aceasta, măi nicău, eu răspund spun că nu vreau să ajungă nimeni. Să sperăm că nu o să mai ajungă, dacă și mai tare cunoști acum, că după 89, măcar de foame, de poftă, nu mai suferi, înseamnă că lucrurile merg spre tine. Eu zic, eu un așa, zic că tu urmă unii mei găsești tot Doamne ajută-mă! Nu! Noi îți mulțumim din mult, suram sănătate, să zicem Paște fericit. Mulțumim! mă una inflessione spirituale, ma in continuare a placota.